Sebagai kesimpulan Elemen-elemen yang boleh merosakkan Maqasid dan penentuan Maqasid Al-Syariah Di dalam semua bidang Khususnya bidang-bidang yang dibenarkan tadilah ya. Yang pertama kerana taksub, taksub aliran Aliran jamaah Parti Bangsa Bahasa Negara Semua ini akan mengganggu Kesohihan Maqasid Malah Islam Membenarkan makasih berbeza di antara negara dengan negara kerana ada keperluannya. Ya? Sebagai contoh, negara sejuk dalam musim sejuk, kalau tak ada air panas nak mandi wajib macam mana? Kan? Atau pun tak ada air di negara yang padang pasir macam mana? So ada ada fikul akaliat ya? yang yang berbeza. Tapi bila kita bila kita uh, Menolak perkara-perkara itu Dengan sebab-sebab Yang bersifat ad hoc Iaitulah aliran, kepartian Maka ada kalanya kita menzalimi Dan tersesat-tersasar Dalam menentukan makasid yang sebenar Yang kedua Makasid juga akan rosak Di kalangan para ulama' Apabila mereka menerima rasuah eh? Sebab itu Ramai di kalangan ulama' Menyebutkan bahawa Ehm um, apabila ulama hampir dengan pemerintah maka hati-hati kerana ramai diantara mereka fa'innahu lis pencuri so adakah menjari makasid ulama menjaga kesolehannya menjauhi umarak seratus peratus tak boleh juga, menyalahi makasid juga, mendekati dengan terlalu dekat sampaikan tolong kat beg pun tak boleh juga So, kena ada wasatinya di situ. Kalau menjauhi totally para umarak, nanti mereka akan melencong tanpa dapat ditegakkan. Kalau terlalu dekat, kamu yang melencong. So, jadi rasuah boleh berlaku di zaman silam lagi di kalangan Qadil Qudah yang boleh melencong. Sampaikan Imam Abu Halifah tak mau dilantik menjadi Qadil Qudah kerana tahu dia akan dipaksa untuk memberi fatwa in favor of the ruler. Lalu dikatakan oleh pemeit dia dia buat alasan dia kata aku tak tak cukup layak. Aku kena cangka kena cari orang yang bijak yang alim ni Maka pemerintah kata kamu tipu, kamu lah layak. Untuk jadi qadhi qudhah, kamu mempunyai ilmu, mempunyai kelayakan. Maka Imam Abu Hanifah kata, "Lihat, Amir Mu'minizdi telah menunjukkan saya tak layak menjadi qadhi qudhah kerana sifat menipu saya." Kan? Faham tak ni? Imam Abu Hanifah kata kerja orang lain yang alim tapi Qadhi kata kamu alim dia kata saya tak alim kan dia kata kamu tipu bila tipu tak layak jadi Qadhi kan, macam itu sebabnya Sebab dia dia tak mahu di, ditunggang eh, dengan sewenang-wenangnya tiga elemen yang merosakkan makasih dan pertimbangannya adalah kerana tiada kajian yang holistik tak ada kajian komprehensif kajian separah juziyat yang meninggalkan Perspektif yang lain. Lalu ini menghasilkan makasid yang pincang. Dan atas sebab yang sama juga menghasilkan uh, atas sebab kemalasan mungkin. Pun boleh menyebabkan kajian yang salah. Empat. Kerana rigid, terlalu rigid, terlalu beku di dalam memahami teks dan nas. Termasuk teks dan nas, Al-Quran dan hadis dan juga kalam para alim ulama' salafus salih. Al-jumudu alal manqulati dalalun fiddin. disebut oleh al qarafi Iaitulah kebekuan dalam mengambil nas para teks ulama silam Boleh membawa kesesatan dalam agama Disebutkan juga oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah Jadi kita kena tengok teks itu Ada tak kesan ke atasnya kerana pemerintahan politik pada waktu itu Ya, Ada tak kerana kecenderungan-kecenderungan lain Kena dilihat Kemudian kelima Kenapa makasih itu boleh tersilap lagi Adalah ketidakfahaman uruf setempat dan target yang tak dicapai oleh orang yang mefatwakan itu uruf setempat contohnya di negeri Perleh lain dengan di negeri Jo dengan di negeri Sembilan dengan di negeri Perak ada situasi situasinya fatwa di negeri Saudi di negara Saudi ada yang berbeza jauh daripada fatwa di negara kita dulu Saudi kata perempuan tak boleh bawa kereta sekarang dah boleh ada sebab bukan kerana rigid kerana tak pandai kerana fatwa yang tak cerdik serdek tapi saya tak mengaji Saudi saya tak boleh nak backing lebih-lebih cuma yang saya faham daripada pergi haji dan umrah memperlihatkan kebahayaan bagi wanita driving kereta seorang-seorang itu dulu dulu tapi sekarang mungkin kerajaan dia mungkin nampak dah suasana dah tahassun dan lebih-lebih baik ha, lebih, lebih baik. pula dia lebih, terlebih-lebih pula kadang-kadang sebab grab pun perempuan boleh bawa juga Malaysia pun grab tak apa ramai perempuan bawa ya, jadi itu mungkin pertimbangan dia so lain di Malaysia macam di Jordan pelajar-pelajar wanita pakai baju kurung kena marah dengan Tok Syek mengganggu mata dia susah nak nampak dia kata so siapa pakai baju warna-warni dia kata turun markah semua perempuan pelajar Malaysia pun pakai warna kelabu atau hitam sahaja itu suasana di negara dia suasana dengan negara kita warna-warni adalah sebahagian daripada pelangi sudah biasa tak ada apa-apa masalah ya yeah? ya yeah, yeah? Jadi kefahaman, kegagalan uruf setempat dipahami menjadikan makasih tersasar. Yang keenam, kegagalan dalam memahami aplikasi Tadaruj. Ada orang dia nak cepat, dia tak faham perspektif kenegaraan dengan perspektif individu lain. Kita sebagai bukan orang yang ada kuasa, masa kita jadi pesyak, kita jadi student, kita marah lecturer kita. Dia tak ingat nama kita. Dia baca lebih kurang. Lepas tu kita pun nak jadi lecturer. Boleh kita tahu susahnya nak ingat nama student beratus-ratus orang. Boleh kita tahu nak marking betapa susahnya. Masa kita jadi student, kita kena marah dengan lecturer kerana tulisan kita cakar ayam. Kita marah dia. Apa punya lecturer? Pemalas. Bila kita jadi lecturer, boleh kita tahu betapa sakitnya untuk membaca tulisan pelajar yang cakar ayam. Nampak? Sebab itu kita kena jangan terlalu cepat membuat konklusi masa kita jadi rakyat, kita nak macam-macam, tiba-tiba kita dah jadi pemerintah, bahawa dia tahu tak boleh tol free. Betul-betul ya? lah. Masa jadi pangkang, free. Masa jadi ini, free. Nak naik berkata, ah, baru tahu. Orang kata, kencing-hancing. Ya? Tak kira lah, memang betul lah. Tapi, kencing dah hancing pada tempatnya. <laughs> Kerana ya. kalau dia bagi juga Masalah, free. Masalahnya, Doktor, yang, yang bergambar sekejap pun, kena hentam teruk. Ya. Macam mana? Yang bergambar sekejap saja. Lah, Ha. Apa itu itulah sebabnya kita nak sebut uh, apa yang berada di atas kita di bawah pokok, bawah pokok kita macam semut di bawah pokok kita nampak dekat tempat kita je. Nampak tempat kita. Kita naik atas naik atas naik atas pokok kita nampak daripada atas. Eye view, hot eh, view, hot hot eye. Yeah. kerana itulah Allah dan rasulnya memberikan eksklusiviti kepada pemerintah. Bukan Calang-calang punya eksklusiviti. Umar Al-Khattab nak besarkan Masjidil Haram, nak beli tanah sahabat Nabi dekat tepi-tepi ni, sahabat Nabi ada yang tak nak jual. Tak mau jual. Umar Al-Khattab hasilnya daripada itu, kerana dah bincang semua tak mau, rampas tanah tu. Beli secara paksa. Bayar. Amal-amal. Umar Al-Khattab didatangi oleh belajaran di pasar mendengar perempuan menceritakan tentang seorang lelaki yang sangat handsome dan tampan lalu ramai orang bercakap siapa Nadal bin si nama dia eh? lalu Omar Al-Khattab pun panggil laki ni apa? suruh dia, hukum dia dia handsome bukan salah dia Omar suruh botak kepala dia sebab perempuan kat Kambasan semua cerita pasal kamu berkenan sangat kat kamu sampai macam tergoda botakkan kepala botak kepala siasat syariah Memang orang tak nampak, orang bawah tak nampak. Kalau nadhar tu pada zaman hari ni, demonstrasi lepas tu. Hak asasi manusia. Ha. Lepas tu nadza bihajab bila botak, makin handsome pula. Ya Allah. Triple X. <laughs> apa nama hero tu? Stephen Dice. Ha. Dia kan, mekanism. Akhirnya apa kena buat? Kena buang daerah. Kena buang daerah. Disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-A'lamul Muwaqqi'in. Betul cerita ni dibuang daerah hanya kerana kamu terlalu handsome orang cinta pasal kamu tapi daerah yang dibuang tu ah daerah yang ramai orang handsome so jadi dia atpa <laughs> kalau kamu dekat sini kamu menyusahkan nampak tak tapi dia taat pada pemerintah dia taat dia tahu eh? dia diberi faham ini kegagalan pemerintah mungkin gagal menyampaikan kepada orang di rakyat kenapa mereka terpaksa yutan mereka terpaksa hanjing ini kegagalan-kegagalan mereka Ataupun kegagalan rakyat Untuk bersifat terbuka Dan memahami secara objektif Meletakkan sentimen politik di tepi Mungkin Antara dua-dua Ya, yeah? Walaupun orang tuduh saya PH Kerana sekeping gambar Dia tanya, -tanya kan Saya gambar dengan PAS Kalau saya nak jadi oli politik kan, tuan, Banyak sangat isu saya sebut Isu MDB eh 1 MDB kenapa saya tak sebut dalam Facebook saya yeah? Isu LTAT kenapa saya tak sebut dalam dalam Facebook saya macam-macam isu kalau saya hurai saya bagi data pening kepala semua orang. Tapi tak, saya huraikan isu yang berkenaan, berkenaan dengan saya saja, Tabung Haji. Sebab di institusi kewangan Islam yang pertama dalam negara dibina 1963. Ya, yang mana saya dapat maklumat daripada dalam memang telah pun disalah urus. Bukan isu politik sangat, isu pentadbiran tapi kebetulan pentadbiran lama tu orang politik. Tambah tak? Contoh Movement Pick dekat hotel Movement Pick dekat Kesempang tu Dengar dengar ni, sakit hati tu. Hati. Eh, ini Dato Zukri sebutkan saya direct. Dia kata dulu punya pentadbiran buka tender untuk bina hotel Movon Peak. Semua 3 4 syarikat tender 400 juta, 400 juta, 400 juta. Maka ingatkan itulah kos dia. Setuju ambil satu company. Bila siap bina? Semua siap macam hari ni, value dinilaikan berapa juta? 200 juta. Niap pad jenis ni tonton bina rumah dekat boleh sebelum bina patutnya harga berbeza dengan lepas bina lepas bina lebih mahal daripada sebelum bina ini sebelum bina 400 lepas bina 200 siapa tipu siapa duit siapa yang hilang duit tuan-tuan penyimpan tabung haji tuan-tuan boleh tak marah pelik tuan ini bukan isu politik sangat ini isu pengurusan isu pengurusan Ya, dia jatuh saham sebab saham tu dah jatuh dengan, dengan berubahnya pemilihan dengan berubahnya kerjaan itu saya tak ada masalah, saya pun kata ya kan? tapi ini ada banyak lagi di belakang ni Aa, so jadi, sikit lagi sini. Kan? jadi akhirnya, kita nak sebutkan bahawa uh, makasir ini menjadi satu syarat mujtahid yang ulama' sebelum Ash-Shatibi tak sebut dengan deras Al-Juwaini sebut pasal maqasid, masalih. Imam Abu Hamid Al-Ghazali sebut, apa nama tu, um, siapa lagi? Uh, ramailah yang sebut, tetapi mereka tak sebut dengan jelas dalam syarat mujtahid. Tapi, asy shatibi masukkan sebagai salah satu syarat daripada syarat mujtahid. Uh, daripada itulah dibawa dengan, dikembangkan dengan lebih lagi. Tapi, dia bukan tiket kepada liberal. Dia bukan tiket kepada memperkotakkatikan dalil dan islam. Sebab kita hanya bersetuju dengan makasid yang mengikut kawaid kiyas, mengikut kawaid istihsan yang betul, mengikut kawaid masalih al-mursalah dan masalih al-mu'tabarah. Kalau ada yang silap, dia akan jadi masalih al-mulgah. Ha, jadi saya rasa Semoga dapat pencerahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.